«Кинь це! Ти гаєш час, ти не встигнеш!» Рядки стрибають перед очима, мов зображення у старому телевізорі, але він гортає і гортає е – естоматологія, еллор! Тільки він встигає подумати, що якось незвично побудований цей записник, як заголовок під літерою «К» – кардіохірургія, чимось привертає його увагу кардіограма, згадує він своє обстеження у лікарні, запис роботи серця. Карт-харт серце, а кардіохірургія хірургія серця. Те, що треба. Він розгинає спину і не піднімаючись з колін, тримає приборканою рукою пласку-холодну слухавку, кладе її на тумбочку, і цифра по цифрі обережно набирає перший номер зі списку під літерою «К», навіть не прочитавши прізвище перед номером. Вони з батьком на це не мають часу. У кухні, опріч висохлої, за 59 годин його відсутності Горбинки хліба та пачки мівіни. Нічого із не знайшлося. Запасів не робив, бо не мав холодильника, жив як король, якого завтра мають стратити. Скороспілих макаронів не хотілося, хоч не хоч доведеться йти замовляти мисливські сосиски із смеженою картоплею, або піцу, або... Щоб там ще легеньке замовити на голодний шлунок. У двері подзвонили. Серце сіпнулося, так, наче йому загнали скалку під ніготь. Нервовим зробилося його серце, тортуроване необлаганними людьми і необлаганним часом. На порозі стояв Славко у чорній сроці, піджаку у жовту клітинку, кроватці кавового кольору, на пуцованих шкарах і без окулярів. Не те, щоб Андрій не любив класики в одязі, він не любив, коли друзі, вбрані за вищим класом, виглядають аж надто загадково, чи то на випускний бал зібралися, чи то на похорон. Треба побазарити, коротко мовив гість, і відійшов до сходів. Одна умова, сказав Андрій, одягаючись і в соти пробуючи витягти із серця скалку. Йдемо туди, де можна попоїсти. Славко якось дико глипнув на нього, проте промовчав. промовчив. Місто зустріли хмлявими сутінками, підсвіченими кольоровими вітринами з новими колекціями одягу. У стилі чого вилупився ти такого і так не матимеш, та рідкісними порожніми столиками під відкритим небом, поміж якими тинявся вітер в обіймах з пожмаканими обгортками, целофановими мішечками та іншими пам'ятками базарного дня. Переповнений пасажирський транспорт, безрадісно основигаючи туди й сюди, спалював рештки кисню. Андрій відзначив про себе, що його рідне місто теж пережило метаморфозу. За його відсутності безперервні шквальні дощі, встигли обчесати будинки сніг до голови, поскидали з дерев ще зелене листя, наситити повітря вогкістю та вірусами, залякуючи пізніми світанками та ранніми приморозками. У результаті місто геть забуло байки про золотокосу красуню осінь. Не бува такої, виродилась. Непривітною, гниленькою і безкосою видалася цьогорічна осінь. Андрій глянув під ноги, жовтень. Місяць зморщених, шурхітливих, Трупиків. Серце сіпнулося, Кат задоволено потирав руки, мав тих скалок до біди і трохи. Алло, відповідає сонний чоловічий голос. У горлі митєво згоряє вся слина. Зараз виявиться, що дзвінок на умання у ніч помилка, та це ще й втрачені дорогоцінні секунди ось зараз. «Що робити, коли у серці ніж?» – питає він, що сили притискаючи до скроні слухавку. «Я самогубця, револьвер. Що-що? Ви тверезі, друга ночі. То ви не знаєте?» Говорити боляче, плакати ще болячіше, а лежати з двома ножами у тілі. «Чому ж? Знаю!»